Коронний, екзорбітанцію його величності в моїй тяжкій справі. Примітка, тут втручання, заступництво. Спробую зробити для пана Хмельницького потрібну субституцію, але хай тільки пан заспокоїться. Король прийняв мене між двома учтами. Був добрий і безтурботний. Вручив мені привілей на суботів а тоді ще й подарував коштовну шаблю, мов би хотів нагадати свої слова про те, що права слід здобувати збройною рукою, а не папером списаним. Тепер я думаю собі, чи я змарнував ті два страшні роки без користі, а чи конче потрібні вони були, щоб розкрилася в мені велика тайна свободи, тяжка образа, дала мені право кинути звинувачення світові, влаштованому так недосконало і несправедливо. Привілею Королівського не мав кому показувати, бо молодий конець Польський після похорону батька свого не виїздив з старих родових маятностей, очікуючи осіннього сейму, на який хотів внести скаргу на Вишневецького за наїзд на хоров і гадяч. Вишневецький так само після сварки з королем не подався до Лубен, своєї столиці Лівобережної, а засів у Збаржі, теж очікуючи Сейму, де мірився дати бій конець польському. Король, щоб їх замирити, відвідав обох магнатів у їхніх садибах. Приймано його з гонорами найвищими і обдаровано по-царськи. Я ж тим часом брався до своїх нещасних добр, ще не відаючи про те, що відібрано мені не тільки майно моє і домовство, але понищено і людей найрідніших. І вкрадено те, заради чого, може, так поневірявся всі ці роки і звівся аж до нікчемного підніжку трону. Завжди нас немає вдома, коли нищать наш дім. І хто ж не злякався Божого гніву, не побоявся занести руку неправедну і злочинну на мене. Свиньовий Чаплинський, служкар конець польського, старостка, байстрюк, опіяк, здирцей злодій, брехун, шевлюга. Чаплинський разом із зятим своїм Коморовським, взявши сотню чи більше озброєного лайдатства підкупленого, знову зробили наїзд на суботів. Цього разу вже не позуставивши там нічого живого і цілого. Доми й придомки попалили й поруйнували, майно розграбували, рознесли пасіку, розкопали греблі і спустили воду з ставків. Домашніх моїх і всіх під сусідків вигнали геть. Пані Раїну з донькою в Чаплинській повізі з собою до Чигирина, мовляв, не пристало шляхтянці жити серед мугирів а тоді намовую, чи жорстоким примусом досягнув того, що Матронка стала його шлюбною жоною, та ще й по обряду римсько-католицькому, з ксьонзом і шлюбними бітницями перед чужим Богом. Маленький мій Юрас, сказав, що слегетов з тому панові, тобі Коморовський кинув дитя на землю і дозволив дати йому канчуків, і не дуже ганна, Голубка моя, може, й умираючи, щось здобулась силі, щоб відняти синочка, вирвати з рук тих котюх, але сама вже не могла далі жити. І за тиждень покінчила свої зимні дні і похована моїми козаками в Чигирині. Скам'янілий, стояв я, дивлячись, на чорні згарища свого дому. Родового гнізда. Мов той осиротілий птах, в якого гроза відібрала пташенят і пташифу, був би птахом, заклили б жалібно, а так лише стріпив зуби, стримуючи страшні слова, страшні нещадини, що прогреміли б, як вирок на страшному суді, слова в неземнім холоді, від якого замерзає не тільки милосердя, й сама ненависть. Хай кожен понесе свій хрест. Чому ж мій хрест такий нестерпно тяжкий? Примари за пустіння роїлись довкола мене. Дух попраної справедливості без припадав до землі, а наруга нахабно розпускала зловісні свої крила. Бджоли літали розтривожено і розгублено, не знаходячи домівок. Яблука з за густого листя з печальною безсоромністю виставляли до мене круглі боки. Цвіркун, знетямлено вилізши з під розваленої печі на світ Божий, ворушив переді мною тонкими вусами. Я не знати, для чого нахилився і, відчепивши з пояса порохівницю, висипав з неї порох і штовхнув туди цього музику домашнього затишку. Єдине, що мені, Зосталося з усього, що мав. Однак був ще кінь, була шабля і лук. Я поїхав із свого колишнього обійстя. Цілував коня свого, свою шаблю і лука. Цілував і плакав і питав, як же так, як же. Безкінечно тяглася переді мною. Необгороджена гать Чигиринська розтинала стави, болота чортори, чорний похмурий ліс, здіймалася над починами, похмурими безоднями, надені здовищами, нечисті і невідворотною отхланню. Через промивані в гаті перекинуті були містки, які ледь трималися на підгнилих палях. Містки хиталися і тряслися, а може то тряслася земля і світ хитався мені перед очима, і сідисуща пучина притягувала і кликала не звергнутися з неї навіки і без вороття, я мало не стратив змислу.